נכון למועדי רגל ישליו אוהלים לשודדים ובטוחות למרגי זה אל לאשר הביא אלוה בידו. ואולם שאל נא ואמות ותורכה ועוף השמים ויגד לך או שיח לארץ ותורכה ויספרו לך דגי הים מי לא ידע בכל אלה כי יד אדוני עשתה זאת? אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש. הלא אוזן מילין תבחן, וחך אוכל יטעם לו. בשישים חכמה ואורך ימים תבונה. עמו חכמה וגבורה, לא עצה ותבונה.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 ויאסור אזור במותניהם, מוליך כהנים שולל ואיתנים יסלף. מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים ייקח. שופך בוז על נדיבים ומזיח אפיקים ריפה. מגלה עמוקות מני חושך ויוצא לאור צל מוות. מסגיא לגויים ויעבדם, שוטח לגויים וינחם. מסיר לב ראשי עם הארץ, ויתאם בתוהו לא דרך. ימששו חושך ולא אור, ויתאם כשיכור.